Був цар, у його не було дітей, що він до ворожбитав, ворожбитав, йому сказав, через сім років буде у тебе донька, народиться, але щоб вона сім років світа не бачила. А. Ну а цар що? Підумав, що він бреше то, що ворожбит. Що він додому, якраз проходить сім років, поліжаючи, у його є донька народилась. А. І нагадав він собі, що на той цар йому говорив, щоб сім років вона світа не бачила. І построю такий дім, значить що, вікон немає. О. Дов там її, що, належить до Няньку, саду, дитина ж маленька. Ну, вона вже була, ну, вже мало бути ще дві неділі, може, мало бути в кітимниці, мала війти вже на двір. І вона там вчилась, далі значить, вчителі сад, все ж сад був. О. І вона читала газету і дочитала всі газеті, що в неї є мама і тату. О. Ну, вона хоче побачити маму і тата, і плаче. Не приєднуйся, Арій, говорять, цареві. Що робити? Наш плаче, хоче побачити вас. А він думає, що там жало сталося, дві негідниці. От пустин, нехай йде. Опустійки, каже Арій. А то було близько моря. І, і вона йшла, і значить, мало платошу в руках. І що ж, так би вирвало платошу, кинула на корабель. Так то каска говорить. І вона стала одну ногу на корабель, і другу на берег перелиши, і поїхала. І, а каска це каска. І тоді що, керують за неї шукати? Нема. Нема. Що вони сюди, що туди? Нема. Скликає він збори, цей цар, такий великий збори, і всього свого царства. А. І говорить, хто каже, согласиться віднайти мою доньку. Хто її віднайде, то ще з нею жени. А. а один так був фамілія його, така була, зелений рекрут. Фамілія така була. Согласився, каже, я віднайду дочку вашу. Ну і що, він то солосився, а де за нею шукати, не знає нічого. Ну а тут не піде він шукати за нею, так цар його вб'є на цю справу. На що ж ти знаєш, що ти согласився? Тоді що? Що він до? Коршми, там випив горівки, цей зелені рекрут, і сів і думає. Думає, ну що ж, шукати це, де шукати, він не знає нічого, але йде якийсь такий гід, старий. І говорить, що той піде чого сидить, каже, задумався. Так а що? Та думає, каже, солосивщика, що царя у доньку шукати. А цей дід каже, засаряв доньку треба 7 років морем їхати. А. Ну, пішлося, що він пішов до царя і говорить цареві. Говорить, так, така справа, каже, дай мені 11 чоловіка, щоб я 12 був найстарший над ними. По руках. Так той молодший той старший, де так щоб він був дванадцятий, самий мол, постарший. То. І, значить, зброю, і харчі, і корабель на сім років. Ну, і цей сар, що йому то? раз все. У него І поїхали. Їдуть, їдуть морем. Доїжджають, ну, за сім рівно, сім років доїжджають до ліса. Такий ліс старий, здоровенний. Ну, то причали до корабель до берега. Ідуть лісом. Йдуть, йдуть, йдуть, йдуть, де щось там ополювали, бо вже істи нема що. А приходить, стоїть дім у лісі, такий домистко-здоровенний. Ну нема лише одні двері і одне вікно, а тобі більше нічого немає до того дома. І тоді він що, посилає одного під вікно, щоб подивився, хто там, хаті яки. Все в лісі. Кажді боїться. Він сам підійшов, зелений рекорд, постукав у вікно, подивився, і немає нікого, каптилочка горить там. Кухни, палитці, хак і немає нікого. І колишніх називали Цибер, себе, крили, і ж там толочили бараболі свінням з полови. О. І ота полова стоїть там, потолочена, стовполову. Та бараболі з полови. Згодні цього. Входять до хати, немає нікого. Ну остається один саме менший варить, саме молодший. Остається, що і бо немає може що їсти. А самі пішли на то Той готавить. А тут, чули дві, хтось стук, стук. А ні хто там? На той на і не знає хто там. Ти воружов руки. Хто там, кажа? Він кажа, утворя мені. Він кажа, те, паняпан творе собі а. Туди, твори, туди, Передем, те, пані, пані, каже, сам. Ти гид утворяв, то йде ски, гид здоровенний, страшний. Переседем мене через пурі. Те, паняпан Япан, кажа, і сам. Перейдемо через хату. Те, пан'япан, Япан, і сам. Посадив каже, за скіл, ти, пан Япан, посадиш і сам, дай мені, каже, їсти. Він каже, ти, пан Япан, зми собі сам. Пішов, щав, поїв, він пішов, все, поїв, що вони І приходить приходять, спулювали, а він ще не зготавлено, він по-новому готує знову, а ще не готова їда. Що ж ти, каже, де, дед, що ти робив до цих пор? А вони не признає, що такий дід прийшов і то поїв. все, так вони перейшли всі одинадцять. І один другому не признавав, що такий дід приходить, поїдає, то все. Зелений Рекшут каже, я листану сі ям зготовий. Ставши він, готовий. Чуває, хтось в сток сток Він, хто там? Як втворив мені, я втворив. Дивись і дід, і дід, страшний. Пересадив, не кажу, через поріг сидів. пересадив того діда. Переведив мене через хату, перевів. Посадив мене за скіл, посадив. Дай мені їсти. Взяв і дай йому їсти. На тарілочку порцію. Та й каже, що мені все його покажу, а то й каже, у мене ж є одиннадцять чоловік ще. Дай мені, каже, оту барабуль з полови. Він йому подав, він то викидав як за плід, поїв, все. Тоді, каже, ти для мене такий добрий, я для тебе ще буду ліпший, о, сей їд, говорить. Тепі що? Ну, нема, ні двері, нічі одна стіна. Відбухнув рукав. Товариші, каже, все за м'є. Отака сказав цей дід. Тобто відкрило дивиться, там бочки горівки стоять. Це взяв гід ведро. Та як ми ото стаканчик, о, так їд то ведро взяв. Взяв ведро, набрав ну, повне ведро, та йому говорить зеленому раку, на каже, пить. Він дідусь, я скільки не п'ю багато. Я потік собі щось то, з того ведра. А їду одно ведро, друге, третє, так, як ми стаканчиками, так він ведром. І впившися їд. Перший дід візів шаблю, цей зелений рякрут того їда порубав Що, і запам'ятав собі, як цей дід казав, відтворюєш все за Та й так зайшов до 11, до 11 комунат. Ну до 12 вже боїться, немає нікого інсамбула, боїться. А вже приходять ті. Понайдалися, і ну вже й не боїться, вже їх є 12 чоловіків, вже не боїться, та їх відчиниться, кажуть, все зам'є. Тож і відчинило, дивіться, сидять пані і баються злотими перстеннями пір. Знаєте, колись і пір бавили, перекидали з руки на руку. Така ігра була колись, діточа. Ну, вона вже не дівка, вже, вже 14 років її, 7 років сиділа в кірмі, так стоїть кірми, 7 років в морі міхала. Ну, дівка, 14 років. Тоді що вона його побачила, каже, ти чого каже сюди зайшов? Мій дід, як тебе кажуть, і тебе порубай. А й каже, твоя їде давно порубав. І приходить до неї і питає її, як ти тут, відки тись взяла тут і що, починає розказувати, якраз царява дика. Каже, я за тобою і шукаю, збираєш її додому. Ну, то вона що взяла платочок і перстень дала йому і собі готувала. Платочок завіла, платочок перстень і положила на столик. Вже вони пішли, вже коло моря, коло кораб'є, сідати на корабель. А вона собі нагадала, їй, каже, я забула платочок там на столі, і перстень свій. Той посилав її нашу, пішов взяти, боїться, другу. кожен боїться, нікого не хоче йти. Каже, зеленій реактор, ти тебе піду сам. І пішов сам. Пішов за тими платочком, а цей одинадцятий, то вже старший над тими, десятьма. Взяв ворожок до неї, каже, признаєшся мені, що я тебе не йшов, ні, я тебе вб'ю. На воно, що, боїться, смерть. Каже, признаюся, то все, посідаю і поїхали. А з цього зеленого рекруту лише. Приходить він до берега, до моря нема, вони вже як мужки на морі їх І плаче, плаче над берегом, ну що, смерть йому. Дивіться, йде такий самий гід, як він його порубав. Такий самий, думаю, от що мені тепер. Приходить до нього, ти говорить, що ти так плачеш. Він бере, розказує йому, така справа, так і так лишили Я а що робити тепер?" Він каже, ти порубав такого діда? А він став, та думає, вже мені все одно смерть. Як чи так? Ой, порубав. То каже, добре, що ти його кажу, порубов. То мій рідний брат, каже, він був здоровіщий за мене, все приходив до мені, мене, мене наб'є, від мене все забере. Ходить, каже, до мене, ти від мене служиш рік. А я тобі дам такого коня, що ти в момент будеш вдома. О. Добре, він пішов до того діда служити, вислужив рік того діда, так йому сильно добре у того діда. Він каже, я ще буду один рік служити у вас. Не буде служить ще один рік у того діда. Він служив другий рік того діда, тоді я йому дід коні, сідай, кажу, на очого коні. І каже, вдариш його два рази, рукою поправила пальці і запитати, як ти хочеш їхати. Насипаю всі кармани, що є коло щодла, повні золота, і дав йому шабню. Каже, шабня чарівна, махнеш три рази, бикій ковойська було, що погине. І каже, ти ще знову жениш, лише б їй правди не сказав, бо вона тебе зрадиться. А, а що, поїхати? Він сів на коні, дарію, зараз питав його, як ти хочеш їхати. І момент він вже вдома. Приїжджає він додому, а тут цар вже його не пізнає сім років, дев'ять років вже. О, він його бачив, цар. А він не признається що він зелені рек. Нічого. Він построїв таку собі столову. Хто хоче таку йде їсти за дурно? Ні за які гроші. І цей цар все приходив до неї сподобалося йому його їде, його готавління, та все. А. І все приходив до неї їсти. І каже, коли мій зелений рекрут приїхав, каже, ти будеш, кажу, перший на весіллі у мене. Всьо. І вони вже приїздять, роблять весіллі. І їм дарує, значить, перший дарує молоду, а я викигає той платочок і той перстень її передню поклав. Вона, побачила, то вміла. Мені тоді, її вже відтелепали, то і вона говорить, батько мене все віднайшов. Значить, зробили по-новому і віселі, і значить, що все, його хоче вбити. І зібрав військо, і його вбити. І він їхав на кони, така шкода, братківа, шкода. Махнув три рази шаблю, всім голови поздітали. Капець всім. Тоді що, вона його, кому падить ночів, Ну і в день і ночі він платить, щоб він ще признав, що таке має, а. що він таке має, що він кілька побив. Він взів дурак ти признався, що в мене така взяв Вона взяла в того шаблі ти йому підміняв шаблю. А цей в'їзд на кони, а ті вже йдуть сміло, ти не вже знаєш, що вже, все. Він в'їзд на кім кони, та й шкодав, а з браті шкодав, махнув, шаблю. шаблівого, нема нічого. Злапали його та й порубали на кавалки цього зеленого рекрута, ти взяли, зібрали в мішок і привізали коневи до фостана шміх, так шміялися з цього. О. А кінь побачив, що все є, і вже у того діда. Так як то казка є, вже помостив, мастив цілу, чи встав уцілий, живу, чи встав живий, і каже, правда, що я тобі каже, казав, щоб ти жінці правди не сказав. Ну, так каже, що ж, так я ж отримав, що сказав ти. На тобі, каже, три листочки, а одним помастиш і стане з птахів, якого хочеш птаху. Другим станеш коні, конем, яким як хочеш конем станеш. О. А третім по мастичку станеш, як чоловік. Та йому що вже коні не треба, і вже перемінивши в птаху тих по віків. Прилітає він туди, а там вже й наймичка є у них, вже господарюють. Вони вже вдвох. Ага. Але він перемінивши в коні, по городі так брекає цей кінь, а вона вибігла, чоловіче, з лопатички кінь по нашому городі бігає. Я їм пішов коня, злапав, привізав, все, який не має права вирватися від нього. І тоді вся вийшла на двір і подивилася йому, і по-вощах його пізнала. Приходить до хати, чує, чи вбився коня, бо саме і зрадник говорить. А наймішка все чула, вийшла і плаче. Плаче, коли того коня, який каже, не плач, каже, що ти, каже, плачеш, кінь? Тебе зараз, кажуть, будуть бити. Вона каже, він каже, добре, як мене будуть бити, то вийде з ушнурованими червяками. І тобі кисточка скочив червяк, а, і вони як будуть сикупати, на наставі, побоє, то кинів цю кисточку настав. А. І все. І вона так зробила. Пішло, він даю щось там, чи сокерів, чи щось по голові коні. Та кісточка її скочила у черевик, вони в ній обоє купаються на старі, на кісточку кинула на став. Стоїть кісточки, зробив, який злотий качур, так пливає поміж них. А? І раз до берега перемінивши чоловіка, ага пташки, половив я вас на варяк. Тоді його зразу порубав, скидав, встав у воду, а її привів до родичів. Привів до родичів, питає, що з ним робити, що вона не так зрадила до сваря. А цар каже, що хоче, то роби з нею. То він сказав майстрам затисати ків, забили в землю, і день злопав за руки, другий за ноги, як розмахали, як і застромили на той ків, до сьогодні сім мучить.